не мають особливої ваги при оцінці події. Проте саме вони спричиняють чимало арештів судових процесів, так і свідчення співучасників злочину верховодів, які запобігають перед суддями, звинувачують своїх спільників, щоб забезпечити прихильне ставлення до себе. Навіть найкороткозорішому не трудно помітити, як часом обертається діло в судових засіданнях. Терези правосуддя нерідко бувають надто поблажливі до злочинницької верхівки. Нічого такого немає у свідченні Матьо. Під цим вигаданим іменем криється один з підручних Мішеля Куброна, який прославився своєю втечею на легкому літаку після нападу на поштовий фургон поблизу Марселя. Я говорю з вами тому, що мені немає чого втрачати. Матьо живе, відчуваючи себе приреченим, він певен, що поліція при першій же нагоді ліквідує його. На підтвердження своєї думки, Матьо наводить випадок. З Жараром Бланом, убитим поліцією на минулому тижні під час подій, відомих тепер як випадок в Росії. Випадок, яким, по суті, прикривають введення у практику розправи без суду, натомість скасованої смертної кари. Життя 35-річного бродяга Матьйо цінне для нас. Коли воно під час якоїсь чергової перевірки зненадсько обірвиться, ми всі зрозуміємо, що Франція з правової держави перетворилася на занадто правову державу. Ф.Т. Комісар Дарке встав, пройшовся по кімнаті і зупинився біля Гюйо. З усього цього журналіст робить висновки на свій смак. Йому здається, що він у Бразилії. Вважаються ескадрони смерті. На підставі тих самих відомостей Фігаро говоритиме зовсім інше. Її міркування будуть не менш переконливі. Головне міститься в інтерв'ю. Неспростовні факти, залізобитовні докази. Читай. Ів Гійо почав читати. Меттіо – білявий чоловік з волоссям середньої довжини, весь час насторожений, що Метті готовий схопити револьвер, який лежить перед ним, з точністю експерта, рахівника монотонним голосом розповідає про свої вчинки протягом останніх місяців. В його оповідях майже немає імен – окрім уже згаданих Мішеля Куброна та Жерара Блана. Якщо ж він і називає когось, то при цьому спиняється і поглядає на мене, ніби каже, не варто записувати це ім'я, воно не має ніякого відношення до діла. Матьйоні на чому не наполягає, і це найкращий доказ того, що він каже правду. Насамперед, він пригадує збройний напад на фургон товариства «Протект Вар» минулого листопада на автостраді «Марсель Тулон». Ніхто ніколи не пробував здійснити збройне пограбування на автостраді, там надто багато поліцейських, і вибрати звідти можна тільки через пункти збору дорожнього податку. Спершу ми хотіли залишити машину, сховавши її на паралельній дорозі, але тоді треба було б бігти кількасот метрів без прикриття. Думка про невеличкий літак виникла при перегляді телевізійного репортажу, де говорилось про одного із братів Леклерк, який збирався продати цілі ескадрилі цих літаків Іранові. За місяць ми навчились керувати літаком, а далі все просто. Найняли вантажну машину, поклали в неї розібраний літак, і за годину до того, як мав появитись фургон, виїхали на автостраду, почекали. Коли з'явились поліцейські, було вже по всьому, грошики зникли. І ті потратили довгі години, Поки збагнули, що ж сталося, поліцейські ні за що не простять нам того, що їх виставили на посміх. «Матіо сміється», – засміявся один однісінько раз за всю нашу зустріч. Він не уточнює, чому поліцейські витратили стільки часу, щоб усе зрозуміти і вжити відповідних заходів, не згадує про те, що вірний своєму методові Куброн не лишив жодного прямого свідка, холоднокровно застрелив двох чоловік, які супроводили його». Ми здобули близько 150 мільйонів, довелося провести ще дві невеликі операції, щоб були гроші для наступного діла. Куброн завжди мав цілу мережу першокласних інформаторів. Він дізнався, що через Руасі перевозять багато золота. Деякі перевезення здійснюються офіційно підпосиленою охороною озброєних на жандармів, натренованих, мабуть, не гірше, ніж бойовики з загонів національної жандармедії. Але часом банки... Переправляють золото потай, щоб не платити страхового податку. Отож, за рік вони заощаджують сотні мільйонів. Ніхто про ті перевезення не знає, навіть жандарми. Наша людина сповістила за тиждень про таке незареєстроване перевезення